وَمِنْ شَرِّ السَّيِّئَاتِ أَعْمَالُ النَّاسِ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله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 بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنا وَقَالَ تَالًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وعن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله لتسونا صفوفكم أولا يخلف الله بين وجوهكم رواه مسلم وان نسن رب الله تعالى ان قالوا قيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراسوا فإني أراكم من وراء ظهري رحم الله البخاري رحمه الله زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو اوریدونکو لرو زموږ اوستا سو سعادت او نیک بختیه پدې نیمګړې او فانی ژوند کې تخپل پیغمبر علیه السلام پتا به دا ریډه چې څومره مو تاسو داوی سیرت او صورت او اخلاق او عادت او سنت طریقي خپل کې یو پاوی معامل کو دته دې ژوندم سعادت او کامیابی دا او د زن کادن نو قبر او د خیررت کااببي دا, دا. سومره چې مونږ تاسو ددي سنتطرکو نه لري کږ د زمونه جوون د و خیررت دواړه به د پریشانو او د تکالیف کالی دې مناسبت سره ماستا شروعاندی د قران د آیات 31 لوستا الله وی اعزه موندګانو ک ژوند تی رول غوړی نظم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د تاسو د پاره یو نمونه ابے مونتے یرا راکه چې څوک سره د سمج او پهنا وګوره جهل چون کې د اسلام وطن دې ناپوهی موتبرم نده علماشتہ پکار زادې چې عوام د تطوش تطوش سر ژوند تیر کی قدم په قدم دخپلو علماي کرام نته پوصو کی وې اودیریږي هاغه خلق چې دا الله د حبیب د سنتو نه خلاف کړي چې دنیا کې بم کې عذاب راشي او خیرت کې بم یو دردنا کې سزا سره مخې لشي زموږ د نبي عليه السلام په سنتو کې یو اهم سنت چې شفاء او رز زموږ د ناري نه او دا غې سره واسطه راځي اگر په مسجده امام په سی سب برابرول او درستول دي ورته اشرف کي درزل داسې دي لکنور غير دونم کله نا کړه کثارو جوړي دا صف جوړول با عل سفوي چې د الله د حبيب د سنتو مطابق او د صف ده احمیت دمر اهتمام نه علامه حافظ ابن عبد رحمه الله فرمای واي د صف بارکه احاديث دا متواتر دي تواتر غیته تو وی چې د قران دایه او شې ثابت وی د سب بارکه آثار د نبی علیہ السلام لا تواتر شر راغلی دي دی. دیو جند اهله علم فقها او مجتهدین او رحمهم الله د صف د حکم بارکی اختلاف ده سوق وای دا واجب ده او سوق وای سنت موکد ده ور د سنت موکد او پر خدوم سره ګناهګاری امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک رحمهم الله دا وای چې صف سنت موکده ده صف درستول او سمول سي علامه ابن حزم رحم الله يولو عالم ترشه ده دیوې فرز ده امام بخاري رحم الله دي طرف سلاړ ده چې صف جوړول واجب دي سري لکه امام بخاری رحم الله باپ طلدے په بخاری کی باپ اس میں ملم يتم الصفوف باب دے په بیان د گناہ د هغه چا کی چې صفونه برابرې نه علامہ ایبی رحمه الله چې د بخاری شریف په لوی شارحینو کې دوی د دی امام بخاری رحم الله مسلک دې چې سب برابرول واجب دي مندو مندود صف دومره وی احتیاط دې زمونږ یو نقصان دام راغلې دې چې موږ صفونه برابرونه درسته وینا ا کله کله دا شی شي مسلمانان دیور مسلمان لچ د نبی سنت معلوم وی نو سوال پیدا کیږي په پی عمل لکه غزار نه پویو نبی کریم علیه السلام دومرو وعید ذکر کړي ما حدیث تا سنوان دي د مسلم شریفوي نو ابن بشیر رضی الله عنه فرمایي و الله ح الله بندې ګانو مخه سفونه بهسموي براب و ع بربر نقلل او ل خاالې فنه الله ب نه جوه کوم الله به مخنو کې تغیر را وړ د د تغیر بارک کې د محدسنو شار نو د دڅوکوی د شاده تراب مخله کی او مخبشاله کی وګوره په ژوندانه د مقدمه صحکه دو یا ریدا صبر لوی اهم شی ده اواز علماوی معنا ده دا, دا چې د زړونو په منس کې به بغوز عداوت و دشمنی راشی. او دښمنی راشي او د زړونو خلاف برائشي کچره سم نه کنا دا کوم مسلمانان چې په دې صف کې ګډ‌وډ ولاړ دي د محبت په ځای بددي په زرونو کې دا الله حبيب وې سره زي بغض کینه حسد د دې سب زما مندو دمر لوی احمیت څه دی دیو جنا الله دې مونږ او تاسو زمونږ علماء کرام او عوام ټول دې دنه هر خبره ته سټیږي متوجی کی دیو جنا حدیث روز استا شروعان دی ذکر کوم خو مخ کې مسائل د صفوه وره ورائی. ور یو دا کوشش کوي ټول زده صف د امام د منزل جوړيږي د زموږ عوامرو نه چې مسجد لراشه سو کاغه ګټ کې ودرې وو سوګ دي کې امام دن توالاړ ده ده د سنت و خلافو کو یو چې لرا ل را شي جممات کې منډې مو آي پ چېسم د کو نا د راغیر کو منډې مو دکهه سره چې د جا دا س غ موس منډې و نو مفې د سکول بل چې راشينو وړه دا دته راغلی د الله د رضا د پاره الله به رای کېږي پهدي چې موږ د الله حکم پور کوو د چ را ش ام ولار دے کم پل ضرورت تے نو طرف لضرورت ضرورت خی پل او درے گا او که گز طرف لضرورت تے نو طرف لودرے گا دانا جیمون که دروازہ دا کولاو دا نصب دے پل درونی اکا پل دروازہ کولاو درونی کم پل سب درونی اداد رسول در طوام انشاءاللہ دا اللہ حبیب فرمائی اغه قدم نه الله ته محبوب قدم مشت قدمونه وړر مونږه تاسو تر مرګه آلو مزلمخلودام قیمتي قدم دي مزمل راجو دین کار لجو او پټولو کې بهترین قدم الله ته محبوب کړي کم قدم چې د سپد سمول له پاراله نو دلته ته نږدې دې دی طرف لا دستا سو قدمون اللہ خوختی او ضرور را خپل دې ستاد اسو قدمونه الله ته سمره وختي او الله په دې سمره خوشاليږي اده دې قدم به سمره قدر او قيمتي خوځلاسترږي څه دا کله پټي شي نو ذا ذہن کرا له عليچه محبوب نہ محبوب قدم الله لکم ده په کومي چې تصف جوړه ادمه سنه کله مقتدي يومي نو دا یو مقتدی با دے امام دی طرف لودری قلی که دا ایمہ اکرام و اختلاف دے امام ابو حنیفر امو اللہ و گنو لماوی بالکل دے امام سر دے جخت ادری صدیو کی جخت ادری باز ایموی چه لگرست دی ادریگی په یو مقتدی و د امام سره سوي دا بهي خي طرف ته ولاړمې ا کدا چې هم شول ګور نبی رحم السلام په زيباده صحابه لکه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما په مسجد ګس طرف لوځره دو نو په مسجد بازه کارونه د مسجد اصلاح د پاره دروستي او چې پیغمبر کړي نوموته او په دې شيخي وکړه الله دی دې دې وغنو نيو ادا شې شا طرف لې راوستو خې طرف لې وترولل څوک یې درول درو عبدالابنه عباس هغه راځم د مخې نو درول ځکه مقتدي و نه امام نه مخکې کیږي نه کم مخې لراتاول له داسانو مګناسان نه وا چې ته وګرئ دې شاله راتاوي شاله شا ګران راتا. شا دي کمخې له ګران دي شاله ګران دي خو مقتدي به د امام نه مخکې کیږي دا نو نبی کریم علیه السلام صحابي شې طرف تسوکو راوی درولو او خی طرف لے راتاو تا سیمی شوید الله حبیب صلی الله علیہ وسلم تا کسان راگلیو خی طرف لے بل راگئی دست طرف لو و درے دو مدال اللہ حبیب دواراونیو لوزان لے سکر دا سب پا شکل کې رستو کل نو مسئلتا سی وی امائیو زمی سال پتور امامی از امائیو مکتدی خی طرف لے و لارو بل راگئی اگر ناپویائی دے گسل او دریدو نو کچاری رستو زی خورستو زی کموکم اکتا دیانو لزینو نیمام دیسی شی مفکر جاپو موسکی گرزی دل رالل خودس دل پار رالل اصلاح السولات دل پار رالل نو دا گرزی دل نارا وانوی بلکہ پتی تا دخفل پیغمبریو سنت سکے آپی جون دے کے نو دوک اثان کپویا نید تی رستو کان اب دې ما سلام پوي کې جواب د امام رستو کوي ته یوګې مسجد ته لیرا کوي دا مسلله رستو ان شاء الله د کو وخې زکر کوي غو مسلې ټوله نمخ کوي حدیثونه مخې تر علي او صف دارن به پورا دی او یوازې نو یوازې صف کې ودې دل ناروازي تر دې بجو لما وي موزه باسل له دک رستو حدیث راځي وی موز با دوبارا کئی با شزا اللہ صف کے ادرے تو نوی دے پس کئی جراغ ہے اس خلقم نابوزی کپا مسئلہ پوشو ایخو مسئلہ سانا لہ سب برابر دے دے یوازی ادری نو دے دی یوکس راکا گی اوز گتانا پتایی لسوک بجراغا گی پرون مونگا آگر حدیث ویلے یو مرگری بی یوکس سوک راککو ناغپو غم رای دو په مایما ما په ټیکولو سلام میوږو د دې یو بل د پاسو زه خپل دین په یوې کاله دیو جنولم او لیکل کې چې حالې بیا سو مرکه هغه ځا وې د یت استا یوازې ودری دلی او ناروا کار ده اوس کوم جنگ جوړی دی, جنگ دی, دی, جوڑی دی, دی نو جنگ د دینم ناروا ده د منکر نشه انکار جوړیږي نو سبکه او ځان په مسله پوې کوي اګه تاسو کرس راکا کی کنه نو په ژدا سب کیسو کی आवाज یتبر وسوغه سره سفله لاړ شي پشاشا شاکيب قبلي لب مخ دغه کینا شاکه نا پشاشا بلار شي قبلي لب سنکه شاکه بنا او دي دي کې اوس چې یو کس لاړو نو سفک کلاوزه پاتې شو کنا مدام مسلمانان به یو بل لراني دي شي او د سف نیمګړتیا به پرکی داز موږ د سفد دین مسائل دی او مسله دا چې چې اول به با د بالغانو سره او سفری نکما شوماني بیا به دا غي سفری خونسا مشکل دي ته وي چې دا هغه سره دی او د خزه پته نه لګي نو د ماشومان او پسه وداي سفری او که وی نو بیا به د ټولو نو رسو چې شاسف نه د زنانو سفری ما شوم ما که غنی نو سب برست جوړه او کيو ما شوم د نو له بسف کیودري یو ما شوم د نو د وسوي د رضی الله وان ویلیه الصلاه والسلام زمون کور تراغلو ته زمون کور که تبرکان مسکول و فصا ففت انا و يتيم خلفه والعجوز وراءنا نو ايما او زمان یو یتیم نابالی غرور یتیم رور اغم ما سره یوزی ادریدو او بودای میای ادری غرست ادریده یو زنانه یوازی سپس ادریده شی زنانه که یوازی ده سلی یوازی میشی ادریده او زنانه که یوازی ده نده یوازی صفته زکت ده د سړو سرودری دل نارواو ناجهیز دی نو زنانا که یوازی موی دا برست و صفلودری ماشوم که یو ده نو بیا بیزان سرودری او که گن دي ازنی وقتا سی چه ماشومان ڈیری لکه داو لالوی خوزگار دیدی کرده نو ماشومان صفق لراغلی دای کار لچه خوزگار شیل برازی دیلی د موز دوزگار و کارخ لو کله تراله ډم بیسف کله زولس کسان دي خوب برابر نه ده ارستو شپد ما شومانو ډک ده نو ته په نرمي طريقي سره دای په منسک راشي صفلا د صفونو په منسک د صف د پورا کې دوزو پارا راتل درستي استاد سره امام ده څه پښې په خبره وایي دلته و غویر صفونه جوړ نه لکه دا نه پوي د وزن د ډم بیسف نیم ګړې دې چا دې سب جوړ یاو پویا سره راغه چړومبه سب خو نیمګړې دي د خود وین جوړ کړي نو قدرت الله رنی مګر د سب په منځ کې دي ډومبه صفلسو کی ځان ډومبه صفله اوراسې ډومبه صفتا ځان دې اوراسې بل صف کې ګورځ یو دا په کار دی چې صف نیوی وي سبستی بل په منځ کې جوخ جوه درېږي دی عربو کی گوڑی ری توری او دا عربو خوشک وطن وی ناگڑی ری وڈی وڈی وی تا سکو سوکا جمعری لرادی اگڑی بمگتری دنی وچی ولبوری پا نظرم نخکاری لردن نو داغی بچے وی نو چیاو آنو که نو بچے پی سوروڑو حبیب فرمائی لیز دینیز دیو گئی زګورم چې شیطان د دې وړو ګړو د بچی په شکل کې پدې منس کیږي دې ماډ په اړه الله تعالی په لحاظ چې تو درګل توګره چې مان د بل رور سمره لده د شیطان د څلو غځې په کې پریخ کنه نو خالی پریخ نه د مز مقصد چې امت الفتو محبت راشي اد سفتر ورو ورو د وجنه بوغ او کینر اعلی سپوځې دې توګره چې ما زو لاړې اداب الراس رشف کی خدا سے اندازہ کہ نه دے دغه عرب او د اغه تور وګړو بچي ک دلوم پښوم روي نوکه د پښو د تلوم رازي دي د دوو مسلمانانو په منځ کې د شیطان زی او رازي او د دې تلو راتلو سره د امت په منځ کې سره رازي بغض رازي کی ناراضی حسد رازي الله دې موږ او تاسو د شیطان د مکر فریب او شر نه په امن او امان کی انس رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده حدیث د بخاری شریف ماستا سنان دی لستو وای د موث اقامت او شو ور د اذان جواب بم ور کوي او د اقامت جواب بم ور کوي څنګه وای لک مؤذن و الله اکبر لتموای الله اکبر اغوي يشهد الله اله الا الله نتمداش وياه اغوي اشهد ان محمد الرسول الله نتمداش وياه الله عليه واله وسلم اغوي حي على الصلاه نتواله لا ولا قوه الا بالله اغوي حي على الفلاح نتواله حول ولا قوه الا بالله اغوي الله اكبر الله اكبر اغوی لا اله الا الله تم لا اله الا الله واهغه ده سبا اذان وی اوغوی الصلاه خير من النوم دزی سره بعضی الفاظ راغلی خواغه حدیث سندن ثابت نده نو علما وی دیشره موایا الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم چکه بعضی روایاتو کی راغلی چی جواب دا سی دی خواہ حدیث ثابت ندی زعیف دی سوادقتا وبررتا یا وبررتا دا الفاظ چون کی حدیث ندی ثابت نو تبم سوے خیر من النوم اچھے کامت کی گی نو دیگی قد قامت السلاة دی سرسا الفاظ دی اقامہ اللہ و آدامہ خوچون کی دام پس ای حدیث کی ثابت ندی او دی بارکی حدیث ضعیف نو تم وایا قد قامت السلا قد قامت السلا سوک پوشو بائی نوچی اقامت کی گی سبک ہوئی نا جب اقامت کی گی سبک تاسو بم جواب مرک بس اقامت والے جی سوي تم ور سروایا امام بم دی قامت جواب مرک ہوئی ذکر دی پیغمبر حکم او کس پوری نی لګورځه وخت کې به امام سه وایي نه دې بس جواب کې اختا لې کاله شو نو امام کا سب سمه یې اوس بره شي دی حدیث لګورای انس رضی الله نو یو قیمته صلات د مز د پاره اقامتوش د اقامت نفس فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم به وجي د اقامت نفس مونتا رسول الله صلی الله علیه وسلم طخفل مخ مبارک سره متو جی شو بالکل موږ له مخ کو فقال وی فرمایل اقیموا صفوفکم تاسوا صفنا درست او برابر کړئ وترا گئی اباز علماء وکي تراسل وی دغه جو خونه جوخه کوي ولو سره جوختې کنا وترا الش قران کې وی ویلا خلخ خو خي چې د کفار سره داسې مخابله کوي کأنهم بنيان مرصوص ته به دا د اوسپني دیوار ده د اوسپني دیوار کې سوراخ نه وي نو ترا سوج جوه درې گئے و ای زتا سو رشاده طرفنم ګورب لازمود پیغمبر علیہ السلام معجزه وا سو بای لکه مخ کیی قتل رستم قتل لازمود پیغمبر علیہ السلام سو معجزه وا ای برستم داسه قتل معجزتن چه سنگ مخ قتل او الله قادر دې کنه چه بلا سترګ سو پلی دو کا و اني اراكم من وراء ظهري زوينم تا سرست دشان دا الله پیغمبر معجزه هدي کی دا غی لوی عزت رواه البخاریو قمت اتفقن علی حدیث کدا سے الفاظ راغلی قال اتم و صفو صفونا فَإِنِّي آرَاكُمْ مِي وَرَائِ زُّهْرِي زَتَاسُ وْغُورُمْ رُسْتُ دَشَانَا نگور ازماعی جتمندو نیزدینیز دیو درِ دل آؤصفون بالکل نیغول کلا مونگ دا سی شو تا وجو کئی بائی چلو بے سب دل پاول رکات کی مصاب سم شو او جراپاسی دو سوک مفکی دے و رسط دے نو طریقہ ستا تشراپاسی نوستا سی موارد زان لوگو را ځیزه هم د صف ده زه نه رستو شوی مخکې شوی نه نو که صف تر وان نو سمه کړه سست تاسو د مزه اصلاح خبرې دي دا rungوغه چیزه خوري رور سره اول چې رکات کې نږدې ولاړم نو دې دویم کې خوت له رښه ویلی دانس رضی الله نو نو روایت کې صلی <سلح> الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی صفوفکم صفوں درست کړي فإن تسويه الصفوف من اقامه الصلاه واذا صف برابر الدول مز برابرول متفقن علیہ الا ان عند عند مسلم ده امام مسلم رحم الله الفاظ داسی دي فانا تشويه الصفوف من تمام الصلاه د من د صفونو شمول د مس پور کور دي معلومه ده شو کومګه موز کو سب درست نو صف درست نو نو زمګه مس پور اوی مسود الانساری رضی اللہ عنو یو جلیل القدر صحابی دیو اکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسہو منا کے بنا زمونگو گی بے, بے اے پا اگر بیلاس کی دو چیتے لگ مخ کے شایتے لگ بنا فی سوالات پا مسکی بے اے پا مسکی بے یعنی منبسف کے والاڑو فسلات معنا وفي حال اراده الصلاه بالجماعه د موزه اراده چې به موږ کنو د الله حبيب وعلى الله اكبر کولو چې څه شپخلي مبارکه به اکتفا کولو چې برابر شي به پلاس به موږی مانلاس کی هو چې تلغ مخ کې شا تلغ رست شا ويقول استو ولا تختلفوا برابر شي اگر په صفونو کې اختلاف نکوي متختلف قلوبکم ورنسکه به اختلاف راشد دیوژن موږ د خپل مشایخ نو موریذ او په کتابونو کې کثری الله دې په موږ او تاسو زمو په ټول امامانو رحم وکړي وای دا الله حبیب په تمام عمر کې داسي مز نه کړي شه د شفض شمول حکمې نکړي از موږ امامان پټولو مرګداشي مزلن کوي چې ورسخه چالو وي دا الله دا سب سم کړه یو جنبا رضوي طالبان او لوی الله دی اسلامي حکومت را ولي نو که امام لمتخا ور کول به موږ لوی شي او کال بټره نن کې د امامताई ٹریننګ صنعت د له ملاو شینو البت امامتی کیدانه چې پرا شو درې دي نو څنګه خبره اوا شو او درې دي سو قلتا ولاړ دي سو دلتا ولاړ دي دسته زمواري د امام کانب الله رب ال سبا سباد دي سکي تفوس پر رکھي نو الله دې زمونږ دې دې په ورو در عمل دې اسلام نه چې بیا بیا وې چې دا شو قاعده شو کي نو خبره د عوام په زهل کې راځي غوجم ولا یا وازه ګوره په نه ده دا, دا الله حبیب سکړي وینا دي تخول وای هغه غو غو باندې دا چې ته مخ کې ته فېل نو امام بدوړه کارو نه کوي بلکې کله کې صفونه ډېر وي رضا دې دی دین مسله امام به تر وی تکبیر نه کوي جدلونه شي ویل چې ټول صفونه برابر دي یو سب ټول غو نه دي کنه دا ورپسې دا ورپسې د ټول صفونو اهتمام داسې بلکی حضرت امیر المومنین خو جلالی شان عمر فاروق رضی اللہ عنہ او بس اڑھے په لوں خبر بانے ہیں خلک خلق بوئی دیئر انہوں بھی سب کیوں جی دربنا نونو بس دی پر نگو را ڈب سارا مسئلہ بھی ایسی کی پا نسیتنو دو علماء اکرام اڑستنے شکوکا ڈبو مولانا صلی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ و وی زمون دا مسئلے دا خبر پا دیس پا کشوئے چیدی مسئلے نا بدا حکم د دو چیدی فلانی نا لاز کٹ کئی دنہ دا سا اوہائی نوی مسئلہ پاتے دا خودتورا ورث رنشتا امام ابی صفر حمت اللہ علیہ مشعورا واقعا دا دے دا تمامی دنیا قاضی و القضات و دا حارون رشید رحمت اللہ علیہ پا دور کی نوی دو حدیث بیانے دو امام بوی صفر احملاللہ ناستے حدیث بیانی گی چی دا الله دا حبیب با قدو دیر خوخ نو یا زمیدار ناساوی دا ما خو کدو خوخ نی نو کدو سو نو نی خوخ کنا او چې حب حدیث بیانی گی دا خو تو مقابل نجوڑے ناغورتای زر در کلیمہ واید کې او کی وزر طور اپراتواتی کی نی رویستا وی کلیمہ واید کدا سر در نوام څه په شي په خبره نو کدا چې سره غمي چې سر نو تر غجوابه لراغله مزه نه سره لاړل نشو بیا په سمو د دې عمر رضی الله نو رنده بیا په خلک سب سمای کې نه بي سمای ناغه و خلک فصف جبير وان سمول نه نو دبول ويم دا زمای عزت مندوز شريعت حکم ده چې سب بسکو مزدي مزبي وو دري وو یوخ یو غو دري کو سب پنېغو اس څه د کوم ځای نه جوړيږي دا, دا مساله مځکه یا هم مساله زړه مون په جمعاتونو کې تو رکر ښه ده شکر اسکارې دې لکه نو امام صف کوغې امام ولو الله مو بخا خپل ګوتې دې تور نه ښه سره برابر کې دادا چې دې امام مولوی الله مو بخا چې ګورني غوڼه درې کې د چا خفا یو لیشته د چا ډولې شته دغه تاړي غوته دي تورې کړې سره کایسب ته کوکو کوکو روغ د کوتاس لواب پړې ورځې جمعاتونو کې چا تارونه تړلې اچا کړ خراق کې لي هجي مز لودري یي دی دي سره برابر کيده شي وې کنه وایتا لواب نو چې یماب غریب له سب سبو په پتانېستا تاسو خپلې فیګورې ګرځاپلای و یو جادي لټونو یو قالب دې په جدا جدا دي سپلایمو صحاب د چالوی د باي صحابو یو غز خپاو د جرير ابن عبد الله رضی الله عنہ خپاسوره او شریه او غز وکړه دنګو د یو یسر چودري دوره غړې کیو چاوا د تبازې خپګوره یو شری غز جوړی کی د انګریزي غز لګلوې لري لوځته اخپې دی ګوتې دی تورې کرخ سره برابر کې نو امام پسو کوکل یو داسیو سره وې وې د کرخ سره د برابر کې نو خدا سی او آیا چه گو را نیغ مود ری گئی که نیغ غد ری گئی نو خواه برنا سف رستو را روان گی رست و راروان دی که دیل ورسید و وقت اجازت کئی داو گب او گی سر برابر کئی اتا او گو را چه ستا قدم او گیتای اپوند دیبل سر برابر دکنا سف دا گیتو دا پوندو دو گول جوڑی گی تو گو را چه دا پسف که ولانه او دا چه کل او گل لگی کننو ب دیکھا شیطان لبا نه پری د دو وڑوی بی دو گڑی دو وڑو بچی پا شکل کې مو غدوم رزے پریغے چې توبا بی غټ غد گڑم پکت نو پا منس کے زی پر خودن ندی پا کار زمائی زتمندو دام یو مسالہ دا در تپو نیو مرگری اوزل تپو دا دا وی زی اذن پسف کې ولاړو یي سړي روز strah کوم ډېر خپښونده مثلا صحابه په وخت کې مراجعه له وا مثلا د صحابه کرامو په وخت کې مراجعه له وا یو کا سادي ویځ پسف کې ولاړو تابې شوی وې کې زو ولاړو اودي کې یو کس strah اږي <سؤال> راغکم د رمبي سفنا اپ خپلودري د ويدم را غسره لجه په موږ په لوشم دوی چې موږ ورزه د تاجې د لقدر صحابي او ابي بن كعب رضي الله عنه سيد القرره اورته زوان الله دته خفن کی زم ما په دې دل کول وانه ما ګره تر دې کې ته د خدای پیغمبر حکم ده څه پښې خبر وانه وې ما ته وی الله ز تا ز ما پدي راخ کو په لری کول خفنه کی تا ګور شي را ما ج تراخ کې دا د چا حکم ده دل تهذیز کی وی لی لینی منکم اول الاحلام و النوا صلی الله علیه وسلم فرمای ما پس لغو خيار او قل من ته فتی ضرورت ته چې پویا نه دی ولاړ ټول په ځمیدار ولاړ دی اومو مو دیر خبره د امام پسې دوه شران ولړو یو خرجې دا بل لوی ګردان کا بوکا په بوسکې ولوي ځان کا بوکا نو دغه ولوي ځان کا بوکا ها абаزي چپوي نیه آول کلم ولاله الله اکبر کلم ولوي د ناس الله اکبر نو کده ولاله ناس ته خبره که د دې غریب موزونو شو نور خلک بم دومره په تشويش کې راولې د امام پسې وسی یو سو کسان با او خيار ولاړ ک امام کی روزی چې دغه فتح ورکای ائ امام تکله د خلافت ضرورت امرازي عمر رضی الله نج په مسکه امام او هغه ظالم کافر په چړو والو لرس خل کو لنورا پتو نه گی دا خود الرحمن ابن عوف رضی الله نو مخیل شو مش خراب نشو د مسلمانانو هغه پنیمه کې امامتی شورو کا نو کله دا چې ضرورت امراځي شي امام ته ضرورت راغی انسان نکلا صافه په مسجد سولې ده وسی متا چې وګوره کې ټول خلک صاحب او غجیب شان عمر رضی الله عنه په چړو والے شداګه سړې چې تختې دو نو یار لسکا نه نور مواله تړو بي یوساحبی پښو چې د هوروانه کوي نو یو غټ د غاټ څولیو چوها آی په اوروا شو له سړې را کابوک دا ظالم چې پښو چې دیر شم نوزانه زبحوکو وګور ساحبا مستس نس نکو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مخفشو اده حالاتو مطابق لن موجو صحابه په حالاتو تو پېدل ازنه دلته مړي پروت یته واره که سموس دا د دا سبا موجو مذبد حالات مطابق کے نبی علیہ السلام بہالات الکتل مذوی بشیدہ او صورت بوام قیاظانہ برغلی و اغی بچی بچی و علی جڑا کہولا در رحمت للعالمین رحم بسوکل اس مختسر صورت پہ اوشیدہ مرشد بنا کلا رہی نو مش کے بہالات الگورے دیو جنا الله دې موږ تاسو حرمين او شریفين او له عمره او د حج د پاره بوزي د کار د پاره نه کا دلته دې الله د ترس کی حلال در کیا الا مود حج نو عمره د پاره سره زم مال حرمين او نه د دنیا د پاره تاسو ګور یل حرم کې د امام پس یوځي نو کنا نا کال زموږ د موثميري نو حاج نو وي لوم بي سف له بازار رسول دې ته دنفري جيمام پس امام پس د لز دوله سو کسانو زی سو خدي کې محافظین وي او سو خل خل عالمانو قاریاں وي نو کله هر امام غدا سې د ترتیب جوړ کړي چې فتحور کی خواواز د سپیکر کې ناراضي د زبر زیر امام ته اخذ اخوان شي کېده کاغذ ته وروته و وسات په چګور بیاغه سکی د سر لکی مسجد نبوی کې د سیتاوسی مسجد نبوی نه لاړیدې مامزې پسې یوsubprocess اویل پولیس با قاعده ولاړی کته زه غواخې رغلم تغیر نه پریئ هغه پسې د امام پسې ب لی الی انی اولل احلام ورنه ها د الله حبیبوی ما پسې د یکل مديب یو سم امام پسې پکار داده چې او د وړې کسان سمجدار ولاړوي بل سوګوره کته وی چې زموږ شری مولوی سړی څوک د جنه کدی لری کوهجر ثواب دی خراب شي او غزوان ډیر ویزو په موز کوینشم وایي چې موزوش نو مخه راوګا زور حدا سو کو سید القرره او وایي ان کا پرځه او د غزوان الله دې تا خفر نکي ما وره صراخ کی خدا حکم دې چاره د سید العالمین حکم دې مقتاب دیو جنہ صحابيروس تو وی وی فأنتم فا اليوم أشد اختلافاً ابو مسعود رضی اللہ ویش تاسو نن ډیر اختلافات دي لکه موږ د مخ اختلاف موږ کله ولې موږ کله د لتیشول چې امام ني دومره اختلاف ده چې کسل دیو و دی او کدو سو مختزیان دي نو یو بل په شی مزه لګي بلکې به قریب ده ک یو مخ نیم روان شنو نور د دشمنی جوړ شي فختنو ده کشان کارده که نه که یومکیشی ننورسی شید داد دیختلافات و پاسباب و که سبب سده ده صف ندرستول نالله نا دیمونگو تاسول توفیق را کی ده صفون و ده سمول و زبایزت مندو رواه مسلمن رواه و اگر صف چه راشه ندرون بی صف کوشش کوئی تاس اللہ رسط و حدیث انشاء را روان لے جب منگ بازی عوام او د بازی مشران راغلی نوال تنور لا ناستی راغل لنبے خود نور دا غطی لنبے سب سکو یا بازی گھٹک ناستی نو رسط و خلق را لے دای لنبے سفو منو لو دے مخک راغلیو دلا لنبے منو ستا دا مخک رات لو سو تا اللہ حبیب دری پیر دوا اول سف لکڑے ا په سالورم ځلکم نکړې سمو خیال لله د حبيب یو دعا کې یو ایمانواله له ویشه د ټولې دنیا د پکار تا او کده نبیه دوحه د پکارنه سمو خیال دې د ایمان تکازه د قسم د ایمان بد ټولې دنیا وانه لې سبو والی د انس رضی الله نو نبی رسول الله د او پیاله پاته واغله بوخاري شریف حدیث ته هې کده الله حبيب بووش کله روسي په د بچو جنگ جوړ شو یو وېدا او مايبل وېزم ما وای نو بغیر د د جنگ نخت می د چیو په لید زړګونو جیدات کو بل په لید لړګي را پیاله کا اخصنې په واشول جوړ جنگيږي بنا نو په جنگ ختم کو دا الله د حبيب په تبرکات باندې نزدې وختې لو مقصد دی اول صف نیول د چې تر اغله د ټولو نمخ کې تر اغله د ټولو نمخ کې اسفتی ها رالی او سب مخ کې لګبازي او مشران او عادت دا وی چې راځي رستو او بیا په بل پاسه خوند به صف له برازي نو د دې ګوري هغه اجر او ثواب ختمي بل بنفاسه همدام مسله کې اوسړي مخ کې زیني ولې او دې لاړول کښې څلته مثال په تور تو توکي یا او دس نوې کای نو شو واپس راشي بیا دې د خپل زې حقدار دې خوې خاخه براداده چې څنډه خپريزي صحابه کرام رضی الله عنہم وې چې نبی رسول الله په مجلس نه پاتې زو او راتلو باندې څنډه به پرې خو مولا پتاول کېږي چې رضی اوبې سادر مبارک پرې یا به نور سپیزار مبارک صحابه لو پتوږي د الله حبيب څخه بیارا روان دے ابو سیدی خدری رضی اللہ عنوی چه نبیر اسلام په بازی مرگرو کیو قتل چه د سفنن و نرستو رستو کیگی نو دا اللہ حبیبی لا يزال قومن يتأخرون حتی يواخرهم الله عمیشی یقوم قوم رستو رستو کیگی نو اللہ رستو پاتی کی تا جنت پا دخول کے بم رستو لږ رمبې سب کوړه ډېر لوی اجر او ثواب دیوګه خاص کر دي جنه پرز علامه حافظ ابن قیم رحم الله عزاد مات کی ذکر کړی وای پرز د قیامت پر الله دیدار یلا زنګستا سټولو نسب کی نه مومنان بغیر په سفونو کی کی نه رمبې سب کې با اغسود کیږي د جنه پرز رمبې سفله راغلی شي په پوجې په خبره سره دا الله دیدار چ کیږي دړوم صف کې وکم مو مې نانوي چې څوک پر پرد دړوم صف کوشش کړي ا د زومې پرد ټولي ټولي کې ناشن دی په کار بلکې چېړه راځي پر صف کې دې کې خپل تلاوت دکې ذکر دې کړي دا ورځ د درود شریف د اهتمام وغوډه د جومې شپه او سره پدی کې د 100 رزو په نسبت باندې سره ور په درود باندې ډېرې لارې الله کولایي سکیږي ډېر ټول مشکلات څخه ختمي ارني کتاب قسم الله ل قارئ رحم الله د خپل زماني یو لوی شخص تیر شوه نادي او حدیث حدیث و شارح ته وایي پدی حدیث په مقصد نه پهیدب خوید الله د حبيب باندې ډېر درود وی د درود د برکت توجنه الله د دې د پهره زهر سکو نو درود سر برس کی م الله ل قرره مو الله پخپل شرح کی وی و دې حدیث په مقصد دې زمانہ نه پهیدم واخر کی م الله ذهن کولاو کو, کو د صد وجنه پخپل حبيب باندې د درود د برکت توجنه د الله حبيب صلی الله علیه وسلم د ژوند پر اس خلق ډلې ډلې ناشې دونی ډلې ډلې ناشې اذیا روه او ته ویتا سدا ش صفونه جوړوي لکه ملائک چې صفونه جوړای نو ایمونګو د الله حبيب ملائک څنګه صفونه جوړای و اول سب پورا کی فی صف پوره کی و یا ترا صف ا په صف کې جخ جخو دري نو دونبه صف چې پوره شي ور پسې بدویم جوړه چې دويم شو ور پسې بدویم جوړه او پدې ترکیب باندې پدې ترکیب باندې و سړې صفونه جوړي او دغه شان د الله د حبيب حکم ده انس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و وی روسو صفوفکم صفونه جخ جخ کوي وقار بو بینها د صفونو په منسکې نږدې واله وکي ا یا سبد بل سب پسې دا ځینې چې د دوه سفونو زیره پکې دمر اندازه کې چې کولاو سجده کې سر لګولې شي دا سب کو دلته بل رښت جوړ کړي وقاريبو بے بي نهه ته سفونو په مانس کې سب یا سبد بل پسې دمر متسيلې چې وسته کولاو سجده لګولې شي ا کدي له سیواز دې پرې خو نظام د شریعت مخالفت راځي او سټونه برابر کړي په ننفسېدي او زما د په غزات قسموي چې زما روح دغ په لاسو کې دی ان لاهشیطان خلو من خلې صف که الحظف و په غزات م د قسموي د الله بي و چې روم دغ لاسو کې دی زګورمشیطان د سب په منځ کې نه نوي ته به ګې دا دغتو تا توری بیڈی بی تا گوتی گوتی دا تو ریګې دی وی دور وډي وګونهبني تاسو ریګې ګته ګته وړه وډه وډه وګونه داغه او زه ویلم دا پیغمبر معجزه وا چې دوه کسان په صف کې لري ولارد دي په مرض کې سوق شیطان زي رواه ابو داوود د دا دې حدیث روایت امام ابو داود رحم الله کړه دا بره ابن عازب رضی الله عنه له روایت څخه وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے لے ان اللہ و ملائکۃ یصلوون علی الذین یلون الشفوف الاولی اللہ رحمت ترا لگی ملائک دعاگاہ نکئی چه سوک سکئی یقومون و یصلون دید سفون رمبنی پی واسکئی من خطوتن یا خطوه تن پر زمید خاصه را یافتي زمامن خطوه نشتا يا قدم چې هغه دېر محبوب وي تا من خطوه تن يمشي ها يصل صفن چې هغه قدم سو پر تکي سب په سمي کم قدم الله تا پټولو قدمونو کې محبوب دي داسمر مبارک قدم دي چې دغه صفنه تراله ولې دلته صفنه مګړې دي اتذا هغه طرف ندي طرف لراتاو شزګه غس طرف لخلق ډیر او غسل خيله ضرورت او یا خینا رالې غسلا دا قدمه ندي الله ته ډیر محبوب دي چې ته د شف د شمول کوشش کړه رواه ابو داود رواه ابو داود او دا مثلا نومان ابن بشیر رضی الله نووی بو ابو داود شریف حدیث ته د الله ح زمونږ سفونه سول سوچ م د با نو چې کله به سفونه بربرابر شو نو کپ بره دا نه چې موغ داې مونږې معمال لانی ک کاتنی جغ پهې مصه فاتح هم ولی دله ح به سفونه بربرو دغې نه پس بهوش هی وژنا مسلمانان سر سفو کناسی نو بربرابرې مالي. نو پا جمع که ده کامت نا پستا خیرو نشی آنس رضی اللہ نوی نبی علیہ السلام چه با اقامتو شو نو دیخی طرف لبیناس مخراوانو اعتدیلو برابر شئی سو سفوفکم نو بیابی دی طرف لعکتل اعتدیلو سو سفوفکم برابر شئی سفونم سکئی ادم روایاتو کرا غلی چی دری پیریوی لی استو استو استو ابو داود شریف حدیث ده الله حبیب بدر پیری شوی برابر پیغمبر یو خبرم سمردره ندا چا کی ایمان وی هغه یو ځل ویله دری پیری به فرمایل برابر شئی برابر شئی برابر شئی د الله حبیب یو ځل فرمایل د مسند احمد حدیث ته وای الله و الله ملائک پدوم بنی سبانه الله پر رحمت رالی ملائک ورته دعاګانی کوي الله یې موږ او تاسو موږ خپل رب پر رحمت اده ملائک او په دعا کراولو صحابه وي پدې دويم نو الله حبيب پاو بیا مو وي پدې اول سبانه سب ان الله و ملائکته یصلو علی صدف الاول ای وي پدوین د الله حبيب پدریم زله وی لو پسالورم زل نه پسوي وعلى الثاني ديو جن عزت مندو چې صف کې مونږ تاسو جوج جو خضريبو او صاد الله حبي فرمایلي ما وصلا صفا وصله الله ومن قطعهو قطعه الله رواه ابو داود چا چې سب سم کو نو الله در رحمت معامله ورسره سم کوي اچھا چې کټ کو دوسرے وسي کوي ذ سراب معاملات از معزت مندو کټکی نو د صفو نو معزت مندو اهتمام کوي وابي صاحب نے سعید رضی الله نوئی جلیل وابي ابن معبد رضی الله نوئی جلیل القدر صحابي ده پنه هم کال باني اسلام روړې دی وای نبی رسول الله یو پسوته چې صف نو رستي आवाज مشکلو فامرهو ان يعيد الصلاه ولې مجبور بیا کې نو علماء لیکل جدا مزد دوباره حکم یو دا حکم یانه د فرضیت په نسبتو کو کو د سنتیت په پا نسبت پاله نو څوک چوي جدا فرزنه کو نو مزد اواز نه کیږي څو چو چوي سنت دي هغه تا زور نو ورکه چوي اواز کنه تا شټول وارد راغلی بابا دبر خدای الله بندگانو کوی تا شټول ته دی په هر جمعه کې اوس الحمدلله تعلیم کی کنه اجازه هر جمعه کې تعلیم کی کړی کیږي وای ناګیله خاصم نکېلې ا دې جمعه پر ادم ناوخته دا دین به څنګه زده کوي تاسو تاسو زده تاسو کوې ا دا دین به مو څنګه دې جمعه پر ادم وختي دراز نو نیمګړي خبره غور دی په لور غور دی نیمګړي خبره باندې څوک نو پوېږي ا دیل لچې ارس ور نکلو داز دټیږي نه دا دین موږ ته محتاج دي کوم موږ محتاج یو زموږ لا ما مساللا و ير ادا و ټول دین دا ورکه نو کې دین یو پټه اونته در کو وردا در لډیر ده دا دا دین دچا دین ده او دا الله صفات ديال غنی به پروانو دین به پروازه نو پر پر کم سکم د الله بندګا نو دی خاور ته بزو پکار خدا دې چې روزانه علما او سره ډېر ډېر کینی په دې جمعه را hội غختي راځي کنا کيو سړي ځای چې ما ممو کو جمعيد یوم پرز بدر اعظم چې دا خبره د اول نه خره پوري واورم هغه دې باندې الله نه يره کوي جمعيد اباغي مرغري تقریبا د سولو میلو نه راغلي هغه را ځان لمخ کې راغلي هغه وکدازې چې یو قدم نه پدېم قدم جومات کړي وادرون نرستر ایمان سره سر سر و یدبد نسیده کنه را تاسو دا زداوام خبری کوي او یوزری چالو جمعه ترا شوی نه در درפריتی پویخه ناراضه نه میرا بری تا چې نا وخت راځی ګوره ناراضه ده تاسو لوام تاسو سره وګوره خلق مزدوری کوي نو یور ورځ نا وخت راغې بلې ایمان سره وې تاسو لپاره مرسو وایي وادرون بیا مراد تو ما سرکار که پا غرما رازی پدر مرزی شدهی که نپریزهیه نگو را دا جمعه پر از دا اوائی چه دا اللہ حکم سده چه بس بانگ چه ویلیکی چه تزل تکی دا امام سوائی چه غطول خبری د اللہ د رسول خبری دی چه دا مونگ و تا صلصه شی زمائی زتمندو دا مونگ و تا صلصه د چا واده دا د دا جمعه پر از با وقتی وزګور اوس په پکې څوک لاس ته وځي تا ما لا یو ټول لیکي ولار دی ښا چا په جمعات کې چې عالمان درس کوي څوک به درس وکړي ایو لاس وځت کوي اسور از پکې نه یې دروازه تر مرګه اے تر مرګه په دې ګور ځان باندې راځي نو کې دا الله باندې کارو چې می ته خپنو راځي خپلوا له سره لکې نه چې د دین د خبرې رسو شو زمایست مندو خبردار شو الله زموږ د ټولو خاتم په ایمان کې یوسو ماشومان ختمنا دیناب انشاءاللہ مجھ نہ پس کو چوکدا ختم دعا کے جان شامل ہوے بس موجودش انشاءاللہ نوے اب انشاءاللہ ا گوس پلی بیمار دی او دعا درخواس میں او وی دی شاوسکی انورثا او نووکای نو چا جی وی دی اب بار ناشتی صفلوزه سرا چا شیش اوسکی نو مدد ورسره اله الا الامین زموند ټول وختم په ایمان یا الله خاتمهم په ایمان کی الله خاتمهم په ایمان کی یا رب کریم دنیوي حاجتونه تر سره کی زموند ټول ديني دنیوي پرېشانۍ ختم کی الله رسول مسلمانانو د کې حلال الله رکو لاو الله بند لاره د ټولو مسلمانانو د پاره پرا نزی دعا وغواړم ر بیماران دی الله شفای کامله عاجل اور سر نصیب کړي الله موږ ته توفيق راکړي چې وختي مسجد تراشو یوازې جمعه کې نه هر مسکه توفيق راکړي الله د خپل علماو سره د ناس ته توفيق راکړي استاد کتاب او استاد حبیب د سنت او د درک توفیق راکه الله موږ د صفدا مسائل وی موږ ټول ستر مرغ پوره چې څنګه سب تا ته محبوب دی استاد حبیب څنګه موږ ته ویلي هغه مطابق موږ ته د صفونو جوړولو الاله العالمین ته توفیق راکه الله زموږ د علماو امامان او صاحبانو په ذهنونو کې مواجه چې خلکو ته د خبرې ترغیب ورکی او هر مصبسي ورکی چې دا مسئله زموږ ورساسو مخې له شي وصلی الله تعالی